פרשת בו, ספר שמות, פרק י. ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו. כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מאמת לענות מפני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר ערבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ. ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה, עד היום הזה, ויפן ויצא מעם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם לכו עבדו את ה' אלוהיכם, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו הגברים ועבדו את אדוני,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 אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם ועתה סע נא חטאתי אך הפעם והעתירו לאדוני אלוהיכם ויסר מעלי רק את המוות הזה. ויצא מעם פרעה ויעתר אל אדוני, ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד, ויישא את הארבה ויתקעהו ים מסוף, לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים, ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל, ויאמר אדוני אל משה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 ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני רק צונכם ובקרכם יוצג גם תפכם ילך עמכם ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלוהינו וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה. ויחזק ה' את לב פרעה ולא אבה לשלחם. ויומר לו פרעה לך מעליי, הישמר לך אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותיך פניי תמות. ויומר משה כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך.